haute kontseiluak bere biltzar biltzarnagusia egin zuen hostilalean, ipar aldeko ze egitura, ze instituzio, lur alde kolektibitatearen aldeko burrokaaren ondutik, haute beti aldarik hori ote dute prefetak beste proposamen batekari behar lukelarik, gurekin mauleko hauza pesaden Michele Txevert, zegun Eta, erran bezala, Ostiralean zenuten Biltzar nagusia, prefetaren, prefetaren gandik zer itsoiten zenuten eta zer askenean ez da etorri Ostiralean? Ba, etorri daudin ez denada proposamen eta hoi behitzen e egukitzen genin e igan Ostiralean. Hor, bilduzien berroita hamar bat autetzi, Euskal Herritik, eta bo, prefeta hor zen eta guhe lehenak dena, ite tinkunteliana Jean-Jacques Lacarre eta bon l'accord était au cabinet basen eh, senadore deputatu eta uh, eguki genian uh, gobernamentuak proposatzen sumait uh, plazar ditzan eta eta horrezkeenan beste hitzordu bateta igorria izan da Hortan beraz, eh, proposamenik gabe, eturida behitzere prefeeta. Zer, eh, eh, espero zenuten funtian, zehatzki, haipamenak inzituen, lau egin inbait zituen, zehintziren oiek? Ba, proposamenak eginen, bon, usteet mail, mail desberniekoak arrundten etiketa eta destornena edo ezo eskoalat eginen dutien proposamenakor, bon, sumait, jadanek ez ahutzen da komunude Komuna handi bat Euskal Herrrien egite, eh, arroi jadanik legiak eh, onartzen edo uzten albeitu egitea. Eh, eta ez daki hor zen eh, mailetakoa egiten aldian ezdoizkoa bali bada, zer egituratzen eh, eh, proboameen eh, eh, eh, duen Euskal Herrikofein aldehunko. Horre ez du deuze eran, gogoetetan arigira zer projanantuko duen, Um, Ez padu erran entzondo Haleike uh, uh, eskinoela onartuko uh, uh, Ambizione gabeko egitu getabat eta proposamena afen, Egiten bazin proposamen uh, hein hortakoak uh, ambizione handikoak nahi guntila mm. bon, Hor entzondo lau bost aldiz Eta bon, kusiko berbada horren entzutea gina zen bera uh, Gu hain behatzea ginek menna va un bon, baddaki oai ebiaste hoietan barko di la lantu edo proposamen. Uh... Baikor bat zerbait, provozat gutienez lauen, edo hiu, edo bien artian, beitakigus er eginen duen. Hor, berdin, temperaturaren hartzera ere dinazen, hautetsiak beti motivatua kote dira lur alde horren aldarikapenarekin. Frantses gobernuak beti ere ezestatu duelarik hori uh, eginen zela, uh, hor, eh, uh, Jean-René Tsegaraiek, ala ere, hor hoitara zidu, si erri elkargo bakar horren uh, sortzearen kolektibaren, Kontra, zela, haute txien kontsailua, Michal Echevest. Mai, ma kontra. Uh, lehenenik, uh, janone txegai patzemada, uh, beti danik, uh, bon, mintzatu da, eta agertu da, uh, luralde, kolik, horren alde, nolapait. Mena, uh, hor berrikuntza jaleike, haute txia, keriko... Bostkaki izan ondo, nautetzi berri bat, etorri dela hor, eta kargu duen berri bat janronetxe e, gara, eta hainbotzak e, pizu hanitxe zago badila. Ba, janronetxe garaiten, e, habo nahi dela, e, bon, balinbada herri alkargoa elkartze bat eta hoi baizik, proposatzen bat prefetak edo gobernamentiak hoi ez dela unhargar izanen, eta hor nien ambizione haboa ipatzena deja, Uh, ez pada kompetentzia habo uh, eskuratzen uh, berri gituratze horren barne, bon, gazik uh, bon, deu ze gabe ateatok gia, o, oai denetik, eh? oai legiak uh, onartzen du, uh, usten du ahala, uh, heri altra horak alkartzeko, bena bon, ikusi duge mezala, ez da... Uh, unhargarri mementoan edo ez dugudun hartzen uh, haute txigila bon, uh, ambizione uh, habo galtatzen du eta erraiten duetan bezala eta botz berri bat eta botz azkar bat haute txen guntzelien oai uh, arte mintzatzen bat zen etzen uh, bayonako aizapez eta etzen uh, ak ba edo bon, bayonan gelu miarritze eta noz eta hoien uh, buru bezala mintzo oai uh, jala eta da eta bon, uste dute, uh, botzak uh, pizu gehiago bat duen. Egan ah, dugu, beraz, beraz, lujalde el me defendatzaile bezala orkestuzela, egan ez aurizela, me funtian manera egokiena beraz, lujalde, kolektivitate bat xortzeko. Funtian hor ez dute o reina arte onartu, siek, bote txikon txailuan, zey proposamen onartzeko prexiste. Ah, mea ikusiko. Haipatudien bezala pregetago, Nune baita, gue behestea, gue haustea, gue nahikean, edo gue dinamiken, bai, nulapait puskakatzea isiatuko du, hor, agei da, netako, uh, zentahoi da gobernamentien betiko jokoa. Uh, Eko bon, ziko zer jabakiko uh, dugun, denen eskuratzea bon, fiskaitatea, alde batetik, geoautetxia, gara zuzenean uh, autatuak izatea, eta kompetentzia... Uh, berri eta herri elkagoak beno habo uh, permititzen dutena, bo hiu horiek bo hiu horietan zer, uh, zer agituko den ez dakigu, dakigu. Uh, zerren zer prezien uh, bon, <laughs> ni mintzo ni zeben esibotik eh, uh, herri elkagoak tipienetik eta bon ez dute haiten ahal bena, bena haipatu ondoan pentsatzen uh, hiu etaik bata edo biga balimada urratxez urratx ikusiz lorralde kolik ditatea estela izan paisen, haizan paixen. Bom, berbada urratxez urratx haitzina juengia. Departamentiak noiz deja gertuko dien berriz haipatu haizan da hor. Eztigit, boste doxei urte mbüian deja gertzen badiz departamentiak eta hoien komententza sumaita eskuratzen badia hor dien. Bom, berbada... Harko da, nolapait uh, bidia egin, eta urratz uh, bat egitean bada uh, alde unilat, zentako ez egin, edo uh, biga egitean bada hobe. Bena, bo, hoida, hoida ipageizan den, guen artin ez, bo prefetak berprobozabena egin ondoan, pentsatzen dut euskal erriak berkodian ez tabadat bere baitan, uh, kanpotik hor ikusi gabe, mena, bon, aski handi, in behar gu, gu, gu, gu esku hartu gu herialde unen uh, gerua, berk Ko dugu aski handi izane bai, goen hartin ez tabadatzeko eta tekusteko zer den jovena izatean dena Euskal Herrientako. Aktualitatea, Egunero Urbiletik segitua, Goizberri emankizunean, Egunero Gomita bat zorziak eta ama dira eta goiz begin Euskal batetan segitzen dugu gure gomitarekin erramezala hautitzen kontseiloak bere biltzar nagguse egin zuen ostiralean eta prefetaren proposamena itzoiten bazen ekainaren hogeita zazpian eginen duela aierazi du Michele Tchebest aipatzen aldugu ere azkenean hor ekainaren hemez zortzan ere frances legi Bilzarrean Eusku aldeta egi elkargoen mapa beriaren erreforma ere aurkeztuko dela eta Eta, be, hogei mila errialkargoak nahi dira atera hor, horrein goz, basena farroako errialkargo bakarren gaiare bazter usten du eh, prefetak hor, zuk, raiten eh, ziren, Sibiroko errialkargoaren ordezkari gisa ere zinela goizuntan, barne kaldearen ere uh, biharko uh, uh, lujalde antolaketan, badu garantzia horrek, hori uh, ahazten da, usu uh, antolaketa hortan. Uh, Nola erran, usteet uh, uh, uh, buruetan, uh, guguetan den, zenta igan uste aleko biltzak uh, garrapen kontsia lia da, jamatizte txetoan agotik hor, elkartasun aipatzen ai zen, nik ez dut dudmaite hitzori, beharko behitabberriz uh, uh, uh, azaldu zer erran nahi duen, bena haipatzen uh, zuen, hailek euskal eriguzia, iparalde guzia, eta, eta bai... Uh, hiriguneak eta bai e, basereguneak eta bon izan dadin baser naforoa edo xiberoa gu bi geren sailhortangia e, eh uh, da, uh, gogoetan da entzuten da bon geho, goe botza aski ozena izanen den uh, egiturak berri batetan bai ikusiko du hoyo ez geroari processing e, eginen arakoena uh, e, guk dugu mintzatu behar eta go ho batez hor uh, bai basena fogak alde batetik sibroa beste aldetxiz du biak batetan wan hobe utzetu uh, tauden Horten gehuak, uh, aleike uh, azpirmen ratun da 6 uh, urte zor haitzineko uh, uh, kontselian uh, maulen, uh, aski luzaz edo aski usu entzun dugula gue, pref, gue suprefeta oloronekoa. Uh. Beti proposatzen uh, oloranekin lan egitea eta alkar uh, uh, lan gehiago biharnoko aizodien haute txikoiekila. Eta gut beti eranez, uh, bat zentako ez, bena, bena, bena oidura eta kultura eta nahi ikeriai bat zela Euskal uh, lan uh, egiteko eta eta hor sei urte Eta azken mapa ordin din, edo karta bat balin bada, jada uh, Euskal Herriko karta hori usteut segurtatua den, eta hori zen guetako lehen urratsoat. Mm -hmm. Geo, guelekia izatea, baserri giza, eskaleri, parri eskaleri berri hortan, edo aspiritura berri hortan sordaitekena, bon, hoi da, da gu eskue bai, eh? bon, da handien hirigunen entzutea, mena bai, guie bai eraite eta gure bai proposatzea. Mm -hmm. Michele Echebeste berase, eh, orten bukatuko dugu itzoyekin gure gaurko algerizketa hoitera dugu ekainaren ogeita azazpian autetxean gontxe iluarekin biltzak edo esoiko biltzak nagusia izanen eh, dela eta or luzei patuko duzula beraz eh, inbat eh, proposamenen artean me profitarena ere tahteko izanen eh, delarik Michele Echebeste eh, milezker gure galdera erantzunigo izuntan <gain>